أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد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 Yang selalu berpegang teguh dengan Islam Sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram Melanjutkan pembahasan kita Pada kitab Iyidawul Mahajjah Fi bayani sabili salaf Fi akhzid dini ufahmih Wall amali bihi Wall da'amati ilaih Karangan Syekh Faisal Bin Qazzar Al-Jasim Hafizahullah Ta'ala dan masuk pada bab yang baru diantara rencana 96 prinsip atau manhaj ahlus sunnati wal jamaah yang akan kita bahas dalam kitab ini yaitu bab al-haqqu laysa bil kafrah bab atau sebuah bahasan, kaedah berkaitan dengan al-haqqu laysa bil kafrah kebenaran bukan dengan jumlah kebenaran tidak diukur dari jumlah belum menyebutkan di sini Yani firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa intut'a aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikut perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di sebagai tambahan untuk tafsir singkat berkaitan dengan ayat ini. Kata beliau rahimahullah taala yaqulu ta'ala linabiyyihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam muhadhdiran an ta'ata aktsar an-nas Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan wanti-wanti agar tidak kemudian mengikuti agar tidak kemudian mentaati kebanyakan umat manusia atau kebanyakan manusia beliau menyebutkan di sini Fain akthera hum, qad inharafu fi adiannya, wa amalihim, wa ulumihim. Karena sesungguhnya kebanyakan mereka, jadi istilahnya akther, bukan kafir. Tapi kalau kafir minhum banyak diantara mereka, berarti 50-50 Banyak yang menyimpang, banyak yang lurus. Tapi lafad pada Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan istilah akher, lebih banyak. Makanya kata Syekh, fa inna aktheruhum, karena sesungguhnya kebanyakan mereka, kordin harofu fi adyanihim wa amarihim wa ulumihim, karena sesungguhnya kebanyakan mereka telah menyimpang dari agama-agama mereka. Dari amalan-amalan mereka Dari ilmu-ilmu mereka Jadi yang lurus berarti sedikit Pemahamannya seperti itu Karena beliau menyebutkan Allah menyebutkan akfar Dan syekh menafsirkan juga akfar Jadi kebanyakan Bukan istilah dengan dengan istilah kafir Seperti misalnya sabda Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadis, Ni'matani <tuh> magbunun fiihima kathiirum minannas as-sihhatul faragh tentunya keluar dari bahasan kita tapi ini contoh penggunaan lafaz aktsar dan kafir kata nabi Muhammad sallallahu alaihi dua nikmat magbunun fiihima kathiirum minannas tertipu pada dua perkara ini banyak dari manusia artinya banyak yang tertipu banyak yang tidak 50-50 as والفراغ wal-faragh, ni'mat kesehatan dan ni'mat memiliki waktu luang. Tapi pada ayat ini, وَإِنْ تُتِيْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْعَرْضِ Dan jika kamu mentaati kebanyakan manusia, makanya kata beliau, karena kebanyakan manusia, mereka telah menyimpang dari agama-agama mereka, dari amalan-amalan mereka, dan ilmu-ilmu mereka. فَاَدْيَانُهُمْ فَاسِدَهُ وَأَعْمَالُهُمْ تَبَعٌ لِأَهْوَائِهِمْ Wahulumum ليس فيها تحقيق. Maka agama agama mereka rusak. Amalan amalan mereka cabaun li ahwaim, mengikut hawa nafsu mereka. Cocok sama hawa nafsu ikut. Tidak cocok dengan hawa nafsu tidak dipakai. Wahulumum ليس فيها تحقيق dan ilmu mereka tidak ada pembenaran di dalamnya. Seperti banyaknya tentunya orang yang berbicara tanpa ilmu, artinya berbicara tentang agama ini, tapi kemudian tidak dilandasi dengan firman Allah subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Ridwanul alaihim jamian, para dā'i, da muballighin dan lain sebagainya, mereka layaknya adalah al orang-orang yang menandatangani firman orang-orang yang menandatangani sabda berbicara agama ini tentunya berbicara firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua itu tentunya yakni tidak pernah akan bisa kita pahami dengan detail kecuali dengan alat tentunya yang baik di antaranya bahasa Arab Allahu Alam di Kemudian kata beliau, 'Walai Sal walai Salun li Swayat dan tentunya tidak ada penghubung untuk kemudian yang menghantarkan mereka ke jalan yang benar. Karena agamanya sudah rusak, amalannya kemudian mengikut hawa nafsu, ilmunya pun kemudian tidak ada pembenaran yang dikuatkan tentunya dengan firman dan sabda. Maka jalan kemudian untuk menapaki, jalan yang lurus sawat tariq, sarangannya enggak ada. Ilmunya tanpa firman dan sabda, belum lagi beragama mengikuti hawa nafsu, belum lagi kemudian, memang agamanya basicnya rusak. Wallahu a'lam bisaham. Jamaah sekalian rahimakumullah ini yakni sori al mushahidun al-kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini tafsir singkat berkaitan dengan yakni surah al-an'am 116. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi di mana mereka sudah rusak agamanya di mana mereka sudah rusak amalnya di mana mereka sudah rusak ilmunya yudillukan sabilillah Nisaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ingat bahasan kita adalah satu kaidah al-haqu la isabil kafir bahwasanya kebenaran bukan dengan jumlah, bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Banyak tapi salah, ya percuma juga. Mau satu banjarmasin, Mau satu Indonesia, kalau kemudian melakukan satu amalan yang salah, ya salah aja, karena banyak. Bukan ukuran sebuah kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah, kebenaran adalah sabda Nabi Muhammad SAW dengan cara memahaminya yang benar, sebagaimana sahabat Ridwanulloh yang Alim Jami'ah memahaminya. Wala Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Ibrahimakaan ummatan qanitaanillai hanifan walam yaku min almushrikin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Seorang suri tauladan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan istilah ummat. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummat. Maksudnya adalah imam. Maksudnya adalah suri tauladan. Qanitan patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, uh, Makanya kalau misalnya ya ini, ada orang yang atau perempuan yang namanya uh, khanita, ini diantara nama yang baik ya, diantara mana yang baik. Artinya perempuan yang taat. Dan ini diantara sifat yang Allah sematkan untuk Nabi Ibrahim a.s. Selain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dia adalah layaknya umat, Padahal beliau bersendirian. Ingat bahasan kita. Banyak. Al-haqqu laysa bil-kafir. Kebenaran bukan dengan jumlah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Nabi Ibrahim AS, Allah sematkan sifat untuk beliau dengan kata umat yang taat. Padahal beliau bersendirian. Ini diantara jalil. bahwasanya kebenaran memang tidak diukur dari jumlah. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Seorang suri tauladan umat, Patuh pada Allah dan hanif lurus. Tidak ada penyimpangan. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami ayat ini, di antara penafsiran yang beliau sebutkan di satu riwayat, bahawasanya kebenaran bukan dengan jumlah bahawasanya kebenaran, tidak diukur dari jumlah Nabi Ibrahim sendiri dia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sematkan sifat umat untuk beliau. Umat yang taat, umat yang lurus. Beliau kan sendirian waktu itu. Nah perhatikan, satu riwayat dikeluarkan oleh Imam al Bukhari dan juga Muslim, dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, Ani al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqal, علي alayya al النبي وما هو nabiya wa maahu Dalam riwayat lain, ar والنبي وما هو nabiya wa maahu ar-rajul wa ar-rajulan, Wa al-Nabiya wa alaysa ma'ahu ahad. Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tentunya ini diantara antara hadis yang sori ini hadis yang panjang, hadis berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipotong oleh beliau di sini untuk menyampaikan poin tertentu dan insyaallah tidak merubah makna. Ketika beliau Mi'raj, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam Diperlihatkan kepadaku, dipampangkan kepadaku umat-umat terdahulu. Nabi dan umatnya tentunya. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَاهُ الرَّهِيَطًا فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَاهُ الرَّهِيَطًا النَّبِيَّ الرَّهْتُ. Dan beberapa lain. Maka aku melihat seorang Nabi dan bersamanya pengikutnya الرَّهِيط atau الرَّهْيَطًا jumlah, eh, eh, jumlah yang menunjukkan Yaitu antara 3 sampai 10 Akatarroh itu dalam bahasa Arab Atau arrohi itu adalah sebuah istilah Untuk menunjukkan jumlah Antara 3 sampai 10 Artinya tidak sampai 10 orang Aku melihat ada seorang Nabi Bersamanya pengikutnya Tidak sampai 10 orang Perhatikan ingat bahasan kita Al-haqqu laysa bil-kafrah Bahawasanya kebenaran bukan dengan jumlah Bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Diperlihatkan kepadaku kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersamanya pengikutnya enggak sampai sepuluh orang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi dan Rasul pertama Nuh alaihissalam, 950 tahun beliau berdzawa tidak sampai 100 orang pengikutnya. Bahkan disebutkan cuma 80. Kalau anggapan kita bahwasanya banyak itu pasti benar, bagaimana kita kemudian melihat, yaitu dalil-dalil ini, kejadian ini, fenomena ini, sejak Rasul pertama, kata Nabi Muhammad S.A.W. Aku melihat seorang nabi bersamanya pengikutnya enggak sampai sepuluh. Waraaitul Nabi, wa Nabiya wa mu'awwir rojul wa rojulan. Dan aku juga melihat seorang nabi dan bersamanya pengikutnya satu atau dua orang laki-laki saja. Nabinya pasti benar dong. Nabinya pasti benar. Rasul pasti benar karena mereka adalah ma'sum. Terjaga dari banyak kesalahan dan dosa. Kalau menerima wahyu pasti hafal, kalau menyampaikan wahyu pasti disampaikan semua. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan terjaga dari pembunuhan sallallahu alaihi wasallam. Nabinya masum, ma nabinya benar, nabinya hanya menyampaikan risalah. Tapi ada pengikutnya cuma satu atau dua orang laki-laki saja, satu atau dua orang laki-laki saja. Wanabiyya walaih sammahu ahad dan aku akumlah seorang nabi enggak punya pengikut. Bagaimana kita bisa menerangkan ini? Kalau kemudian, kemudian anggapan atau ada sebuah quote bahwasanya banyak menunjukkan kebenaran. Ikuti yang banyak Gak bakal salah Ada Nabi gak punya pengikut Kalau kemudian banyak adalah standar sebuah kebenaran Bagaimana kita bisa Memahami ini Nabi gak punya pengikut Yang dia sampaikan firman Allah Yang dia sampaikan wahyu Allah Ada yang pengikutnya gak sampai 10 Ada yang pengikutnya satu atau dua orang laki-laki saja Dan ada yang tidak punya pengikut Di sisi yang lain Berkata Syekh Umar Sulaiman ala Ashkar rahimahullah ta'ala Dalil ini diantara dalil yang menunjukkan akan Bahawasanya Nabi pun menyampaikan risalah Nabi pun menyampaikan risalah Karena ada sebuah definisi ya Tentunya bukan definisi orang biasa Para ulama yang mendefinisikannya Bahwasanya Nabi itu diantara definisinya adalah Orang laki-laki tentunya yang diwahyukan kepadanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Untuk kasus di atas Nabi Nuh dan Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh mungkin definisi itu masuklah ya. Tapi setelahnya wallahu a'lam bishawab. Maka akan lebih tepat bahwasanya nabi dan rasul yang memiliki kesamaan mereka sudah menyampaikan risalah. Bedanya rasul diberikan syariat baru, nabi hanya melanjutkan. Kenapa? Karena ini di antara dalil bahwasanya nabi itu menyampaikan risalah. Kenapa? Karena pengikutnya ada. Bukti mereka menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Ada pengikutnya, ada yang ikut maksudnya dan juga ada yang tidak ikut. Itu pilihan umatnya. Wa qala Amr bin Maimun, qila li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kaifa lana bil jamaah? Masih kemudian keterangan tentang kaidah yang kita bahas dan mungkin akan mengerucutkan tafsir dari Firman Allah Subhanahu Wa Taala Inna Ibrahim Kana Ummatan bahwasanya Ibrahim adalah umat padahal beliau sendiri tapi Allah berikan beliau sifat ummat berkata Amr bin Maymun dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Wa keifalana bil jamah. Ah. Bagaimana kita ini dengan jamaah maksudnya, apa itu yang dimaksudkan dengan jamaah at atau jamaah tul muslimin. Faqala li, kemudian dia mengatakan kepada saya, Abdullah bin Mas'ud radhiallahu, Ya Amr bin Maimun, Inna jumhur al-jamaah, Hiya allati tufarikul jamaah. Innamal jamaah, ma wafaqata'til la wa in kunta wahdak. kan ini para pemirsa yang di rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Amr bin Maimun bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang makna jamaah atau jama'atul muslimin dengan sebuah pemahaman bahwasanya yang namanya jamaah itu mesti maksudnya banyak orang. Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab wahai Amr bin Maimun Sesungguhnya jumhurul jamaah mayoritas jamaah itulah yang menyelisih al jamaah. Sesungguhnya jumhurul jamaah, sesungguhnya mayoritas jamaah, mayoritas orang, banyak orang itulah yang menyelisih maksud jamaah yang diinginkan di dalam syariat Islam. Apa itu? Berikut keterangan beliau, innamal jamaah sesungguhnya yang namanya dinamakan jamaah yang dinamakan jama'atul muslimin, ma wafaqal segala sesuatu, ma wafaqal segala sesuatu yang mencocoki ketaatan kepada Allah, wa inkun tawahdaq, walaupun kamu sendirian, itu maksudnya jamaah, bukan jumlah, semua yang mencocok, mencocok ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang mencocoki firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham yang benar walaupun anda sendirian, maka anda jemaatul muslimi. Itulah definisi jemaah. Bukan jumlah yang banyak. Tapi yang mencocoki kebenaran, yang mencocoki ketaatan, yang mencocoki firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ishaq Sepertinya Ishaq bin Rahwaya Atau Rahway Di antara guru Imam Ahmad bin Hambar Rahimahullah Yang ini latinnya Imam Syafi Rahimahullah Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Al-Lalikai Dalam kitab Usul Iqtiquat Ahlu Sunnah Berkata Ishaq lau sa'altal juhal Manis sawadul a'bam Katau jamaah tanas, ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقيه. فمن كان معه وتابعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه تر وكل جماعة. Firman Allah S. W perkataan sahabat dan berikutnya generasi yang lain. Ini diantara metode yang beliau memang sampaikan dan kita bahas sejak awal metode penulisan kitab ini. Bahwasannya beliau akan sebutkan firman Allah beberapa, sabda Nabi Muhammad beberapa, kemudian perkataan sahabat dan baru para ulama setelahnya. Dan sekarang kita dapati atba'ut tabi'in ok. Atba'ut tabi'in yang generasi di bawahnya tabi'in bahkan mungkin di bawahnya lagi karena Ishaq bin Rohu yang di antara laitingnya Imam Syafi'i guru Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah subhanahu wa taala berkata Is'haq لو سالت الجهال كتب له jika engkau bertanya kepada orang-orang yang jahil bodoh tentang agama man sawadul a'zam siapa mereka yang dimaksudkan dengan as-sawadul a'zam saya tentunya tidak terjemahkan secara lafaz karena ini sepertinya idiom idiom dalam yakni istilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau secara bahasa as-sawad Sesuatu yang hitam, al-awam Yang besar, yang banyak, yang agung Cuma kalau diterjemahkan Seperti itu rasanya tidak nyaman Yang jelas, kita akan pahami Sekarang apa itu mana as-sawadul-awam Dari keterangan dari Imam Syahab bin Rohu ya. Kata beliau, jika engkau bertanya kepada Orang-orang jahil Mana as-sawadul-awam Siapa itu mereka yang dimaksudkan dengan As-sawadul-awam mereka akan mengatakan, mereka akan menjawab jama'atun nas. Jama'ah manusia. Sekumpulan manusia. Banyaknya manusia. Itulah jawaban orang. Berkaitan dengan as-sawadul a'abam. Kemudian kata beliau, Wala ya alamun. Dan mereka tidak mengetahui bahawasanya yang namanya jama'ah, Walau yang lamu nak an-najma' dan mereka tidak mengetahui bahawa yang namanya al jamaah alimun mutamsiqun bi-atharin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau riqi yang namanya jamaah adalah seorang alim yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad berpegang teguh dengan jejak Nabi Muhammad Sallam dan jalannya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksudkan dengan Al-Jamaah Seorang alim Yang berpegang teguh dengan Nabi Muhammad Berpegang teguh dengan asar Nabi Muhammad sunah Nabi Muhammad Jejak Nabi Muhammad Metode beragama Semua yang ditapaki Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Itu namanya Al-Jamaah Kata beliau Faman kana ma'ahu Watabi'ahu Fahuwa Al-Jamaah Maka barang siapa yang mengikuti alim ini Barang siapa yang mengikuti orang alim ini Barang siapa yang bersama orang alim ini dan mengikutinya, fahuwal jamaah, maka dia adalah jamaahatul muslimin. Mengikuti seorang alim yang berpegang teguh dengan jejak Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang bersama orang alim ini, mengikuti orang alim ini, karena dia pengikut Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah jamaahatul muslimin. وَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ Dan barang siapa yang alim ini. Yang berpegang tukuh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. فَقَتْتَرَوْكَ uh, jama ah, Maka dia telah meninggalkan jamaahatul muslimi. Ini di antara dadir. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Bahawasanya al-haqqu laysa bil-kafrah. Bahawasanya kebenaran bukan dengan jumlah. Bahawasanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Selama anda di atas Yaitu kebenaran, firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Dengan paham yang benar, sendirian pun anda, di kampung anda, di kota anda, bahkan mungkin di negeri anda, maka anda adalah jamaatul muslimin. Wallahu alam bisam. Berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Fil ayah al-an'am an aqtharan nas ala ghairil haq. Pada ayat dalam surah Al-An'am wa intuti aktsarun fil ardh ini menunjukkan satu faedah bahwasanya kebanyakan manusia di atas kesesatan. Kebanyakan manusia tidak berjalan di jalan yang lurus. Kebanyakan manusia tidak menapaki jalan yang benar. Itulah faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-An'am ayat 116. Athaniyah yang kedua kata beliau Fi ayat nahl dalam surah An-Nahl ayat 120 Inna Ibrahim wasaff Allah Subhanahu wa ta'ala Ibrahim alaihis salam ummah anfiradihi bil haqq Allah Subhanahu wa ta'ala sifat Nabi Ibrahim alaihis dengan sifat umat Segerombolan orang banyak orang padahal beliau sendirian tapi beliau di atas kebenaran Kenapa? Karena kebenaran memang adalah pengikut. Eh, karena yang namanya kebenaran, betul-betul pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan jumlah yang banyak. Al-Thalithatu, yang ketiga, Annal kafarah laysa min amaratil haq wa la tadullu alaih. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari bahasan ini, dari firman, sabda, perkataan sahabat dan para ulama selanjutnya, Bahwasanya banyak, bahwasanya jumlah yang banyak Laisat min amaratil haq bukan tanda-tanda kebenaran Banyak bukan standar kebenaran Wala tadullu alaih bukan menunjukkan kebenaran Jumlah yang banyak bukan standar kebenaran Jumlah yang banyak bukan menunjukkan sebuah kebenaran Ini yang bisa kita ambil faedahnya Kemudian Ar-Rabi atau yang keempat Analhqa yu'arof bil dalil, labil adad. Bahwasanya kebenaran itu dikenal dengan dalil. Bahwasanya kebenaran itu diketahui dengan dalil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi Muhammad yang Sahih dengan cara memahaminya yang benar dengan paham para Sahabat Nabi Muhammad r.a. bahwa sayanya kebenaran itu dikenal dengan dalil, labil adad, bukan dengan jumlah. Oh, banyak tu yang ikut tu mesti benar? Enggak. Mulubir itu jamaahnya mesti benar. Enggak. Apa dalil yang disampaikan? Firman Allah. Kasab dan Nabi Muhammad kah. Dengan pemahaman yang benarkah. Jika iya. Dia di atas kebenaran. Jumlahnya banyak. Alhamdulillah. Itu yang diinginkan. Tapi sekedar kemudian jumlah saja. Maka itu bukan standar kebenaran. Kemudian yang kelima yang terakhir. Annal jamaah tahiyya al-ijtima'u 'ala al-haqq wa muwafaqatihi walau bahawasanya yang namanya jama'ah, yang namanya jamaatul muslimin adalah berkumpulnya semua kita insyaallah amin di atas kebenaran yang namanya jamaatul muslimin adalah berkumpul di atas kebenaran mencocoki kebenaran mencocoki firman Allah mencocoki sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat Walauqallah salikun Walaupun sedikit yang menapakinya Yang namanya Jamaatul muslimin Adalah orang-orang yang berkumpul Di atas kebenaran Cocok dengan firman dan sabda dan kemudian cara memahaminya benar Walaupun individunya Walaupun orang-orangnya Jumlahnya sedikit Itulah yang namanya Jamaatul Muslimin Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat salat dan khilaf Saya mohon maaf Dan kaidah yang kita pelajari pagi ini adalah Bahawa asalnya Al-Haqqu laysa bil-kaforah bahwasanya kebenaran bukan dengan jumlah. Bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Wallahu alam bisawwab. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwa.sunnah.com dengan cara berikut.